زرم منهم وقال الكافرون هازا صاحر کذاب عجعل الالهت الهم واحدا انا هازا لشعن اجاب سورت اسواد مکی سورت ده ده سورت ده نزول زمانه دانه معلومی گی چه دو مر رضی الله تعالیٰ نحو د ایمان روڑلونا بعد او د ابو طالب دا وفاتنا مخ که نازل شوی صورت تی زکا کل چه عمر زیلان ہو ایمان روڑو نو قریشو سرا دایو یر و خطر پیدا شو چه دا خو زمگ اهم اهم زورور خلقم له زیاد د اسلام نو متاثر کی دموږ د پاراډی ریلوې خطر را نو دوی راځمای شو سرداران ابو طالب لراغلیو چې ته مونږ سره دا خپل ور و راکې نو نبی له سلام امراوست او دوی وت ویلیو نور ارس چې کای کای دی و کم از کم ز مونده خدایان او بدرت خودینه وئی دیره ز مون په خدایان او رد نه کئ زمون بده طریق باند کار باندې دې رد نه کئ زمږه مسرسه کار نشته نو نبی علیہ السلام دتر پواله نه قریش ناز تو وی بس زما بم دیس را جګړه ختم شي خوز دیو داسه کلمه ترابلم خبره دا کاغذ دی اومنی نو رب د دوی پا قبضه کرایش زیر نګون بچ او عرب اجمبا د دوی باج گزارش ٹیکس باور کئی عرب بے زیر تسلط رائش تمام عرب بانی بے حکمرانی او آجم اغبا د دیلر ٹیکس باور کون کی خوریشو چی دا ووری دل ناوی دا کما کلمہ دا کما خبرہ دا دکن نبی علیہ السلام داوی دا, دا نفسیات و مطابق خبره که ولی دا عربو او د قریش و زین که داو سرداری او مشری او حکومت او حکمرانی او هم دا سی چه والا پا تمام عربو کې او حیثیت لارو او دیتا بخلکو په دغه اوچت نظر کتن او شا تمام قبائل د دیدلان د دا مکی نو نبی علیہ السلام و متدقا د حکومرانې خبره وګړه اربا ټول زیر تسلذ شي او جنب استاسو ته ټیکس ادا کوونکي نو اکم نبی علیہ الہی اللہ. توحید. دی یو کم کلمه د نووي له سلامتو وی لا الله توحید دي توحید مې په دې هغه سرداران پاسې دی او مجلس ناروان شو ب نووي له سلامې الزامات له د صورت هغه تذکرہ کوي دو چھتل دے ہوئے اجالال آلیہ تا الہا واحدا انہا دا لشین و جاب دے ہوئی یو الہر سکی زمو اغدونا گن خدایان آلیہا معبودان حاجت رواغانے راغنکللو سرپ یو ایک انہا دا لشین و جاب ناشنا مسالہ دی مسالی تے ناشنا ویلو او مجلس نه پاسې دل نو سیوي وان تل قلم لهه منهم ان مشو وسير والا الهتكم القرزه خپل ارني کزور دین باندې ډینګوس دعوت نه او ان هاذا لشي یوراد دا ددس مقصد ده د مشریغ وادي دي د بار مونږ د خبره درا بری او ما سمينا به هاذا فی ملت الاخره دا خپلار نک د دین کې مونږ د خبرې نه ویوري درې ینه هادا الا اختلاف د د ځان سره خبره جوړه کړي دا او سره دوي او انزل علی الذکر من بیننا بلون فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب الله وای زه پیغمبر را او ما ته کتاب نازل ده نو الله ته بده نومکګه بل سوق نخ کاری دی لدی پیغمبرک دا کیسه الزامات درو ساحر دی جادوگر دی د الزامات پهولا بول دا د دی, دی صورت پس منظر ده نو دا صورت د دغدور صورت ته هاو داوا موجود دی صورت صورت کے مقصدی خبر اصکائی صورت کے دا انبیاء د السلام دا واقعات و پتنازر کے دا انبیاء و واقعات بیان ہے دا انبیاء و دا واقعات و پتنازر کے دا انبیاء دا جماعت د غلب اعلان چھے دا جماعت اغا امیشہ غالی بھی غلب اغا تا دا انبیاء د جماعت د غلوی بیان او اعلان او کوم چې مخالف دی دغی د سزا و دا عذاب دا او د عذاب تذکره او په صورت کې حاصل دا وای چې الله انبییاء له غلبه ور او د دې تمام متونو د تباہی سبب چیرې تقزیب الرسل تقزیب الرسل دا انبیو تقزیب دا وجن دا اقوام تبای شئی دا قومون تبای سبب دا انبیو تقزیب او سرا دا انبیو دا جماعت دا غلب اعلان ناغه دل تم کڑه چی دی خونن خلاب کئی خو الله وای داړه لا چګم دمکه والړه ډلا او د پیغمبر مقابل کې دا نو قران وای جوندون جوندون هنالک محزوم من الاحزاب دامی اورډله ګوټه دا ډلا مکه وال او هنالک محزوم دیوم دغه ځای کې شخص خوري د دیبا انجام تبوی شکاستی او د پیغمبر غلاباوی او د پیغمبر کامیابی وی د پدی صورت کې پدی طریقوان خبره کړي نو د پیغمبر دا کامیابه او د دشمن د شکست خبره بیا په دې رکعاتو کې اوول وروکو کې د قران تذکرې کړي د سواد والقران ذل ذکر پیغمبر له الله بین خلاف د پارا د غلبي د پارا کتاب قران ور کړې وسکم دا خلق دانمني نا الله وی دی ولکد په خوانو غو ته کما خلک نام من قبلې من قرن په د والله ته ح نه مناس م مڅونه خلک کړي حالاقت وخت کې چې ډیرې والی دا نو. نو دا دا پیغام دا و خواغ وخت د خلاص نو نوقرآ ذ ک هم را للی دی اوس خلک د دقرآ دغه پیغام د پیغمبر پیغامه او ان خلاب مننی نه نهله د مخو او دو رو کو بیا خبره کوي چه کوم خلق انابت اختیار کړي انابت او د پیغمبر د پیغام قران او میشن لراشي نو د خلق بدع الله دا رحمت مستحقش انا بعد اختیارول سره انسان د رحمت مستحق کی هغه د دی دا دا داوود علی السلام دی واقعیه کی د خبر وروړه جنوا فتناه واستغفر ربه وخر راک وان راک وان نو غفرنا له ذلك بنیادی خبر ده انابت, انابت او استغفار سره د الله رحمت متوجي کیږي او د عذاب نه بچي دارنګ در درېمر کوک بیا د سلیمان عليه السلام واقعا دام پدغه انابت او ادب ادبی انابت نو الله رب العزت د رحمت سره مستحقی داغت تذکرم کئی ووہبنا رو لی داود سلیمان نیمالابد انہو اواب دیم اللہ ترہ گرزیدن کی این آبد بنیادی شہد داغرنگ سلورو مروکو کی بیادنورو انبیو تذکرہ کئی لکا ایوب علیہ السلام اسماعیل یا سازل کفل دا ټول انبیاء علیہ السلام د دی تذکرې مون د دقیق عنابت او اروجو ال الله الله ته عنابت کول الله تعالی ګرځ زیدل سرا الله رب ال عزت رحمت سره مستحق کیږي له دا انبیاء او رجایوب علیہ السلام بیمار دې پریشان دې خو واذکر ابدنا ایو اذنا در رب انمسنی الشیطان و بنو سمواذاب دم الا الله تنابت او بیا پدی پینسه مرکو اخری روکوک دینابت ال الله ضرورت بیان ضرورت سے دینابت ال الله ناغ ضروعت به حسی تری ایسی آیات کے بیان کرده الله الاللہ ضروری ولی ده اب بیانه ضروعت ده ده ده انابت الاللہ چه قالف بی عزتک لغوینم اجمعین اللہ عبادک منهم المخلصین شیطان قسم خوڑلی ده به با گمراکول کئی خود دقی نه د بچ کېدو دو دقی لار دا چه سڑه روجوی کې که گورا شیطان خو قسم کرده چې چه لو گوینده مجمعین طول و گمراه کن خود اللا عباده که من هم المخلصین مخلصین بطی بچ مخلصین سوک دی چې الله ترا د الله اللہ انابت پکیوی نو دا انابت ضروی دا, دا شیطان نه بچه و لار دا اور بسی صورت زمر دین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اِنَّا عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بَلْ بِالْحَقِ فَعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصَلَّهُ الدِّينِ عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ صورت زمر سورت الزمرم دا د حبشه د حجرت نه مخ کې نازل شوهي سورت ده د موطالق مو مخ کې ویلو چه اصل د سورت نهل سورت الزمر بوره دا سريريش سورتونو وده که دا قرآن انقلابی پروگرام وضاحتو نده پای پا که اخری سورت دا قرآن انقلابی پروگرام وضاحت شو بدی سورت دونو که کوئی سورت تا زمر وی زمر جمع دا زمرتون دا جماعت تا وی او گروپ تا وی دې سورته سوره زمر دو جن وی ویل کی چې د زمرۃ المؤمنین و زمرت و و او زمرۃ الکافرین منس کې فرق او امتیاز بیان شوی د مؤمنانو زمرہ او د کافرانو د ایمانس کې فرق او امتیاز او دا فرق او امتیاز په یو بنیادی خبره سره کوي هغه دا دین خالص او عبادت خالص او صورت کې وای ان انزل لایل کل کی تا وبال حق فعبد الله مخلصا له د بنیادی فرات زمرۃ المؤمنین با مخلصا له الدين او فعبد الله مخلصا له الدين دغی دین بم خالص د الله ربا ری او دای دا عبادت پم خالص د الله ربا ری یعنی اخلاص په عبادت دا د زمره خصوصیت او هغه زمره الكافرین کې اخلاص په عبادت نشت نو د دې زمرې او د هغه زمرې موند کې فرق خصوصا په اخلاص په عبادت څرګند او سورت کې به ور سره دا خبره کوي چ اسلام چې او پیغمبر اسلام جی د کومه انقلابی نظام دعوت ور کوي نو دا یو مکمل نظام حیات ته او دا نظام تمام دا یو الله تعالی دا الله جوړ کړی او دا الله تعبیر هاو دا مسرخی په دې صورت کې چدې اسلامي نه خلاف کار قران او اصل سرمایه سلا اصل سرمایا زکا مکہ کی دی کانا لا خوکار شو رو دے انقلاب بروس مدینہ کی رازی د مکہ دا دور چھو نو د دا, دا محنت دورو د زین سازے او د فکر سازه دورو خلق تیارو علیش افراد اگر نبی علیہ السلام مکہ دور کې زیات تر توجه سره دا افراد سازی دا افراد سازی او د ہی زین و نوزګه دې صورت کې وای چې د اسلامی انقلاب کارکونانو اصل سرمایه داد چې د اسلام او د اسلام احکام تسینو کولو او دغه تذکره کې شرح الله او صدرهو للي اسلام د بنیادی واسطې پر کار دی د اسلام کارکون کې انقلاب کارکون کو خلق چې د دې خپل اول سینا اسلام تک ولا وي خپل دوی اسلام مانی او اسلام عمل کرا ولی زکا د دې کار خدا دی په بلبان باندې اسلام منل نو چې د خپل نه د ایمان لري او سینې نه د ګلو نو بلبا سده تراوي نو دا نه خلاوی کارکون کې کارکون اول نه بنیا دي سپت چې دکه شرع صدري اسلام تو د الله دا دین احکام ته د سینا کولوی شرع صدر کله سو پور شرع صدر د کار کون نه دی شوی د مخک کار نشي کول شرع صدر دام ده دا کنا چې د په خپل کار مطمئن ده که مطمئن کار وو کی چې مطمئن ده په خپل نه دی نو دی بی کار بیکار نشي کول د خپل لا زهنی نه دی تیار نو د مخک کار سو کی اوا سره بل خبر ادا کای کا چرتا د ښارتا تاسو یو ځکه نه کار کارګو شلې ساده رښو د کار لپاره او د دغه انقلاب د لپاره کار شروع کړي دا زمکه دربان دې تنگ شي خلک دی نه پریدي نو وسرا داوي چې هجرت وکاوه و عرض الله واسع الله ازمه قادر فراخ او دا وی اشاره م دهتا چې د مدینه هجرت ته ته اشاره او دا خبره چې کدل تکار نکی یو نمبرې دي نو د دې انعکलाब یو نووې هډ کوارټر به الله تیاری کینې نووې هډ کوارټر الفا زید سین دی نووې هډ کوارټر مګېواله پر خونو مدینه به هډ کوارټر شي مرکز الله باندې مرکز ورکی دې علاقې کلی کې د خلک نه پری دي هجرتوکا الله به ال مرکز جوړ کی دا مطلب شو ساده الفاظ کې رکوع غانو تراشه وګوره ام دقه اخلاص په عبادت پکې بیانېږي واولا رکو کې دعوت ته ال اخلاص په عبادت تا ان انزلنا ال الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين اخلاص په عبادت تا دعوت خدای اخلاص په عبادت غوړ ډیر وسی مفهم لري دی سندی سے پترز کی یو خود دقا مونگ دا مولانا و سینره مولا پا منحا جوایناتی سا جوڑای توحید بس او دل اخلاص فیل عبادت دادے عبادت بندگیتا وی یو زکی مونگ وزاحت مخ ککڑی و چرتا یو صورت کی اخلاص بندگی دا سمطلب چه دا مسلمان با د ژوندګه په تمام شوبو کې د ژوندګه په تمام اړخونو کې صحیح مخلصي د صرف او سرب د الله بندي د غت عبادت وی مطلب کار جومعت په عم بم دیسی په جومعت کې مخلص خالص د عبادت روکو سجدہ اوره سر امام مسجد شویل جماعت کې ان المساجد لله فلا تدوم الله احد او ورالته مخلاص په عبادت نو کو بازار ته وته نلته ممزي اخلاص په عبادت د دغه تمام معاملات با د الله دا حکم مطابق حلال او جایزي ناجایز بنی دا مې اخلاص په عبادت نو کور کې ژوند دی ری نو دد د خزه بچو سره گاونډي سره تعلق به هم اخلاص په عبادت باندې به نه چې په دغه معاشره کې او تدویر منزل کې اوایلي زندګۍ کې موږ الله دا حکم پابند نو دارنګ کده سوالا بے اختیار په کورسې کې نو اخلاص په عبادت دغه ځکه چې موږ دې پوره پوره د الله دا قانون تابې دغه تو عبادت او اخلاص ویلې عبادت عبادت صرف مونږ ستنه وي دینداری صرف مونږ ستنه وي شیخ باوی شیخ کابل ګرام رحم الله وې زمو خلکو ذهن دا جوړ شوې ده غلط چې مونږ دیندار چاته وایو چې په جمعات کې تصبيډې لري علي اشراف تہجد کوي نفلونو ذکرونو کوي ډېر دیندار ده ډېر دیندار ده او بہر سودی معاملات کئی لین دین سی نہ دے سی نہ دا رنگ دا کفر او دا انگریز قانون تے غاڑا اے خدا دین دینداری صرف دی جماعت پورے خاص نہ دا دینداری دے توئی چے دے پ جماعت کیں دینداری دی دے پ کور کیں دینداری دی دے پ بازار کیں دینداری دی او دے دا حکومت اختیار پر کورسے کیں دینداری دا دی اخلاص فل عبادت سوره زمردغه خبره کوي اخلاص په عبادت نو څو مفهوم وسيشو کنه پورن نظام شو مغه سيستم او نظام شو ده زندګي نو دي اول رکو کې اخلاص په عبادت تداوت ته دیمه رکو کې بیا دغه اخلاص په عبادت تذکر کوي خو به تذکير به ما بعد الموت اخلاص پہ عبادت پیدا کئ ولی مرغرا روان دل ته الله تپوس کئ نو بده روغو ک کی بیا و ی او قل لله اعوذ مخلص له ديني فاعوذ ما شئت من دونه وقلن الخازرين الذين خزروا انفسهم واهليهم يوم القيامه اخلاص پہ عبادت نو نو قیامت شتان کی نو تذکر بم بعد الموت د رمروکو د اخلاص په عبادت تذکر ادا خو تذکر به ایام الله په تذکر د ایام الله تذکر به ایام الله ستوي دنیا کې چې کم عذابونه په اقوام راغلي دای دا تذکر کذب الذين من قابلم فاتهم الاذاء من حيث لا يشعرون فَعْزَاقُهُمُ اللَّهُ الْخِزِيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَلَا دَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ دا پا دی پین تیس پچیس چبیس آیات کی سلو رم رو کو سلو رم عبادت کمون کلا دا حمایت الہی اعلان کم خلق اخلاص پل شروع کی ناوی سر بدا اللہ امدادی نو د چتی سایات کی علی صلی اللہ و بکافن عبدہ دا چکل اخلاص پل شروع کو اللہ و ایزا و لکافیم دا, دا اللہ حمایت دا بول نو د اخلاص پل عبادت والاو دا پارا د حمایتِ الٰهی اعلان او پینز امرو کو تاریکی نی اخلاس فیل عبادت اخلاس فیل عبادت پری دی ندا خلقنا نفی دا شفاعت کیامت کے با بیا دا په پا حقلا شفاعتم نقبلی دا پده آیت نمبر تریالی چوالیس پینتالی چیالیس کی وئی ام اتخذو من دون اللہ شفا قل اولو کانو لا یملکون شن ولا یاقیون قل للہ شفاعت جمیع او شپگم رو کوک اخلاس عبادت والاو دا پارا د نجات اعلان د دې نجات ملاوی چې اخلاص په عبادت کې لري اب بیانې پتر 55 کې قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا الله د تر اپنا اعلان نیجات لا تقنطو می رحمت اللہ این اللہ اغفر ازنو بجمعی ومرو کوکی پترک دا اخلاص فل عبادت بانده سزا اخلاص فل عبادت اپریخو نو سزا بسی سزا و ملاوی چون سٹا قُلْ اَفَ غَيْرَ اللَّهِ تَا مُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَ الْجَاهِلُونَ تَا مُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَ الْجَاهِلُونَ غیر الله عبادت نو دا اخلاص پر عبادت ختم شو شده غیر عبادت شوروک نو دا دوی سزا سزا سزا عداده چل قدویه الیک ویلالذین من قبلک لین اشترکت لیحبتن عملوک ولتکونن من الخاسرین دا بای عمل بربادي او تاوانی جوړېدل او اخري اته مارو کو د مخلصینو او تاریکینه اخلاص او خروينه تایج مخلصين په عبادت دای دا نتیجه بسي اوخروينه نتیج او تاریکی نه اخلاص او خروي نتيجه سلام نوصيقا الذين كفروا الى جهنم الزمره وګورم ویلو کنه زمرې دي بلکی سوره زمر کې زمرت المؤمنين او زمرت الكافرين نوصيقا الذين كفروا الى جهنم الزمره جهنم ته بدل لدیسي دا تاریکی نه اخلاص او خروي نتيجه او د مؤمنين او تذکرہ وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُ مِلَ الْجَنَّةِ زُمُورَةِ دَي نَتِيجَ دَي اخلاص بِلِبَادَتْ وَخْرَوِي نَتِيجَ جَنَتَةَ تَقْ دَا دِيزَ بُورِ دَ سُورَتُونَو يَوْ قُرُبْ يَوَ حِسَى چَ دَنَهَلْ نَشَوْرَو وَ زُمُورَ پدی کې د قران انقلابی پروګرام وضاحتو او خاص کر دی سورته زمر کې دعوت د اخلاص په عبادت او د غيب په تناظر کې د اخلاص په عبادت په تناظر کې د زمرت المؤمنین او زمرت الكافرین امتیاز او فرق خوښه شه اوس د دی صورت مومن یو بل گروپ دا صورتونا حوامیم دیکن حوامیم سبعا اشورو کی دا حوامیم سبعا او صورتونا چې سر کے حامیم راغلے دے ایتا حوامیم وی یو خود دیده نوزول زمانه ابن عباس رزیلان ہوئی داده دا زمور نباد نازل مزا خیز زمانه معلومش آیوازی دا سور مومن نا بلکه دا طول حوامیم سبا دکه دا حوامیم سبا طول یو بل پسی متصل نازل وجنوں کو ریسنگ اچھا قرآن کے پا ترتیب دی سورہ مومن مصحفی ترتیب کے سویم دی40 نمبر دے کنا چالیس نمبر ہاں دا مصحف کے چالیس او پا نزول کے سویم دے ساٹھ نو سو کورا ورپا سے چالیس اکتالیس بیالیس تریالیس چوالی پینتالیس چیالیس پورے او نزول کې 60 61 62 63 64 65 66 ته ورسی مصحف کې چې څنګه په ترتیب دی نزول کې ميو بل پسې نازل دي نو دا تمام د زمر نه بعد په ترتیب سره نازل شي وي صورتونه زما لکه د زمور نه بعد وي زمر مور نه نور به مي خلک هغه زمانہ غټه بنیا دي زکه دا زمور تذکرم مخ کې وشونه زکه مونږ یاده سورہ مومن کوم نه باد ده مسابقو کوه نزول کې ها زمور ده کنه زمور دلته باندې زمور نه باد نازل دا خو د دې نزول خبره وا اوس راځو دی سورته نو ته چدا پورې او گروپ ده لکه څنګه چې کبه سورته نهل نه زمور پور نو دا حوامی مو و سورتون بلگروب ده که وو وانو سورتونو که یو خبره دعوت الالقرآن یه توڑو که دعوت الالقرآن یوه موضوع مشترک دا شو. خود دوم رده سندی سه بوی چه دعوت الالقرآن ده خو بیا ده هر سورت دعوه دبلنا لگا مختلف ده یعنی دا قران والے سره دا خو بیا جدا جدا لگا مثلا یو کې بعد دا قران طرف ته دعوتی نو بل کې بعد دا قران د منکرینو سازاو حالتی نو کې وا دا قران والے سره بلونوان بل کې دا قران والے سره بلونوان قران د خو په جدا جدا عنوانات په مجموعي طور دعوته ال قران دی وو یا و خبر بدهی دی صورتونو کی بلوست دده حوامیمو دده حامیم لفظ تشریح سر با هم ددی صورتونو مقصد معلوم شی شاول اللہ صاحب دا دیس مطلب ویل شاول اللہ د حروف مقطعات او خپل مطلب وای په باني زبان دي حروف مقطعات باني سړې پوي دا غد افوزل کبیر نه دي کله کله دیس فوزل کبیر کین بازی نه صورت حوامي مو وی خو زیات تر په خیرل کثیر کدا مانې ډېر ذکر خیر خیرل کثیر دا غیتاب ها میم در تمام سورتونو ابتدا دا هوا میم سوا که ها میم ها میم را غلی دا اوی شا سه حا اشاره دا اغه انتهایی چمکدار او روشن روخانه غیب غیب غیب برنج کومه وی یا جی او میم مدین زامون ته اشاره ده میم الف لام میم کی مادي نظامونه د دنیا نو مطلب یداش چې دنیا کې فرسوده نظامونه چې سونه دي فرسوده نظامونه دارے ختمه دل او دا الله غاین تهئی چمکدار او روشن غیب په دنیا باندې غالب ایدل دا اشاره لدیت فور سودنی زامونه ختمه دل او دا الله غیب څنګه غالب ایدل غیب منه وہی نظام فوز الكبير کی مئک نہ وئی اجمال نورین اجمال نورین متشاشعون دلا اجمالی نور چې چمقدار ده او دای شواغان خوري نور اجمال و نوریون متشاشون اجمالی نور چه مقدار چه شواغان خوریگی و شواغانی تروزی دابد دنیا تا چراشی نوح اغا میم مطلب باطل نظامون بختمی او خیر الکسیر که دا وی چه دا غیب بنازی لیگی انتی هی چمک دار او میم دا باطل نظامونه پرسوده نظامونه بختمی وی خیر الکسیر که وی دا اشاره دا قامعن له نور خواغشو اجمال نوریون متشاشعون اچه مقدار نور چه شواغان پیلاوی دابا سکی قامعن له وفاقن لنظامهم دابا دادوی نظامون ختمی قلقم بی کئی قلقمع ستاوی ختمولو داوی قامعن قمع قلقمع قم اردو کی استعمالی گی کئی قلقمع قول قلقمع جرلو نیست در دا بزده دی مطلب شد حا دا اللہ چمکدار نظام نور او میم غفرسوده نظام ختمول نحا بشی اجمال نوری متشاشعون او دا میم بشی قامعن له وفاقن لنظامهم او نظام بولا ختم کی. په لفظنا شاسبیو فلسفه استرا د حوامي ولر ټکونه چې کلی دا معنا کړي دا هاو د می دغه او فلسفه دا هغه د خپل کتابونو کې لیکل دا او فلسفه دا فکو کل نظام فک کل نظام سمت لب دا ټول سسٹم و نظام اثرناو بدلو الگواری دا با دا سرنا برا ټول تول ختمو الگواری فک کل نظام ځکه خرابی کله دون زیاده شي چې هغه په یو شعبا با سمولو باندینه کی دا غدا فلسفه و آغا و آغا کی دا واقع. کم سسٹم نظام ده په باری سغیر که معاشی و او و معاشرتی و دا فک کل نظام ان نظام با سره نو ختم ول غاړي نو دا فلسفه اصل کې د دې حامیم د تشریح دا نسته چې نورانی غیب دې دا به د دنیا فرسوده نظامونو د جړې نو باسي ختمې وي به بارحال په دې طریقه باندې خو یودي صورت کې د خبره قاعده حامیم نه معلومه شوه او سورته نو کې دعوت ال قران اوس چې پدی او سوراتونو کې دعوت الى القران ورکهي خداوت الى القران مطلب صرف دا چې بس قران ل راشه نه نه دعوت الى مطلب دا دی دې او سوراتونو کې چې قران خپل قومي او بين القوامي انقلاب پر ډېر بهتر انداز سره دي سوراتونو کې بيان کړی وای قرآن قبل قومی او بین الاقوامی نظام په دی صورتنو کی بہتر انداز کے پیش کردے اغاو السنگ دے صورت مومن کے د دعوت للقرآن والے سرہ مخالفین قرآن دا پارا انذار ده دوز دا قرآن والی سرانوانش مخالفین قرآن دا پارا انذار نمانی ایل انذار انذار ای کم ده داره تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الالیم غافر الزمب قابل الطاب شدید لقاب زد طال داش قرآن خوال اللہ را نزل کرده کن تنزیل الكتاب خوز شکم خلق نمنینو شدید لقابی زد طول ومایو جادلو فی آیات اللہ اللہ لذین کفرو فلا یغرورک تقلوم فی الولاد او دارن کذبت قبلو مقومنوحن والا من منبادهن دا بس انزارش مخالفین قرآن دا پارا انزار دے یوا او دویم په دې صورت کې د دغې قرآني انقلاب د اساسي نظریه بیان د اساسي بنیادي نظریه نظریه سلام د نظام او د دغې نظریه تفهیم دې په صورت کې تفهیم دین زری تفهیم وکړ دا نظریه ساده لا اله الا الله دا وګوره دي صورت کې دا نظریه اصلي نظریه لا اله الا الله نو په صورت کې به څه چاليږي یو دو قرآن مخالفين لا او وسرا د اسلامي انقلاب اصلي نظریه تشريع او تفهیم وضاحت لا اله الا هو سره دغه نظریه پیش کړه او دغه نظریه تفهیم دغه نظریه تشریبي غوړې بواسطه توحید باندې ورکه دلایل دي دی. د دې توحید نه انکار کوونکو ان کو لا کا آیت نمبر 12 غوړې بلکوم دقه او لنی سورۃ نوکیم مساله روانه کړه لا اله الا الله ما یجادلو فی آیات الله الا الذین كفروا وللا اله الا الله کې جګړه کافر کای کافر بګه جګړه کوي او دارن ور بسی الذین يحملون العرش ومن حول یسبحون بهمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا چاچه دلائل الا النذری من علی دا دارش فرشتي ور مغفرت او بخنه غواړي دا مضمونی د غشي روان کړي نو دولسم آیات کې هم د دیني نظریه والی سره خبره کوي و ای ذالکم بانه و ذا د ی الله وحده کفرتم وګوره دا نظریه د وحده و نه منل اخرت کې ور تعالی وای و این یشرک و این یشرک به تومن شرک, شرک, تو شرک د نو شرت ماړه نو مضمون بدې صورت کې چلي یي نو د قران او علي سرہ صورت کې سري هم مخالفین قران لا انزار او ور سره د قرانې انقلاب اغا اساسي نظريه توحيد هغه بیانې وروګانو ته وزغره دصورت مؤمن اول راکو کې مخالفین قران له انذار خو په تذکیر د ایام الله به تذکیر ایام الله دما راکو کې مخالفین قران لرا انذار خو په تذکیر د ما بعد الموت در مرکو کے بیا مخالفین قرآن اللہ انذار دے بے تذکیر ایام اللہ سلو رم رکو کے تذکیر بے ایام اللہ دے تذکیر بے معباد الموتم نے پینزمک کے بیا تذکیر بما بعد الموت شي په ګماروکو کې هم دا تذکیر به ما بعد الموت ومرکو کې تذکیر به اعلی الله نعمتونه دا اللہ آتمہ کے بیا تذکیر بی ما بادل موت نا ہم کی تذکیر بی آلائی اللہ و ایام اللہ او پا باندې باندے ختمت. او سورت کے بنیادی واقعہ دا رجُلُ مُؤْمِنٌ بیانای دا د دې په اړه چې د قران د دې اساسي د انقلاب د اساسي نظریه چې توحید ده. دا اساسي نظریه رجُلُ مُؤْمِنٌ د فرعون دربار کې پېښ کړي وو هغه اساسي نظریه غو پېښ د موسی علیہ السلام په دې کې حمایت کړو نوباره حال صورت کې منکرينه قرآن لا انذار او د قران د انقلاب اساسي نظریت توحید دا قرآن کم انقلاب پیش کئی قومیو بین الاقوامین دای دا بنیاد با اساسی نظریه لا اله الا اللہی لا اله الا اللہ بانے و با بین ای. دا اساسی نظریه دا بنیادی صورت حامیم سجدہ عامیم سجده کې هم دعوت ال قران ده البته مخالفی نه قران دلته دعوت ال قران ده خدا خبره کوي چې دا قران در اصل دا د الله د صفته رحمان او رحیم تقاضا لري چې دنیا ته الله راځي ګلنه تنزيلو من الرحمان الرحیم دا قران نزول دا دا الله دا رحمان رحیم د صفت تقاضا دا دا اللہ دا رحمان رحیم د صفت مظہر دے الله رحمان رحیمو نو د رحمان رحیم صفت دا صفت تقاضا کو لچه دی دنیا تخلق تا قرآن رولی دا رحم پیغو کی نو دا دا رحیم رحمان رحیم صفت تقاضا دا نو خبره په بلاتړي او دویمه خبره به دي کې سوره حمیم سجده کې د دغه اساسي نظرې په بنیاټ کما چې مؤمن کې بیان شي د تنظیم سازه بیان ده تنظیم سازی له دې کې وګوراول سوال نظريه سازي انقلاب د پاره او نظریه پکاري د نظریه لا اله الا الله د مؤمن کې بيانش اوس چې نظریه بيان شي نو بیا بسکه ها بس خبره ختمه توحيد ان بيان کا نا نا نا تنظیم سازي ځکه انقلاب چې راځي او بغیر د تنظیم او جماعت نه نه راځي د مامخ کې ویل سي ان دي سه وای چې نبی عليه السلام چرته دا سينري کړی چه دعوت ورکڑی خلق جورکڑی پا قرآن توحید او خلق ازاد پریخیم نا دعوت نبات خپل مدعوین پا نظم کی پیللی دی زکا انخلاب بغیر دا نظم نه نبیانه راید یعنی فرادی کار خونه دا د دیک دا انخلاب اجتماعی کار دعوت دین قامت دین دا اجتماعی کار دیده دا پارا نظم پا کار نو علت اصاسی نظریه و دلته د دغه اساسینه زری په بنیاد تنظیم سازی ده دغه خلک بو منظم کول غواړي روسو د انقلاب لپاره او زیرکواتو تراج د ایواله پروکو کې بوي چے د دعوت ال قران نہ مقصود توحید ده نازریادا قران تو لري را بلو خلق توحیدی زکی کا نازمو الحمدللہ زمو د قران در سونو سمقصدی مندے چ خلق توحیدی زکی را قیدیس لویش نا ولا رو کو کے عنوان دادے سیندی سے د دعوت ال قران مقصود توحید ده دا وخی تنزيل من الرحمان الرحيم دا قران تذکره کوي کوي کوي بیاخر کې وایي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه دا شو کنه يوحى الي و را تکی نو و هی که مساله مقصودی دا دا کنه چې انما الهكم اله واحد دا وحی مقصود ده دا, دا قرآن مقصود ده نو دیمه رکو کې با د غت دعوت ال قران او د قران غ مقصود توحید ته دعوت ده خو پتذکیر به اعلی الا ایام الله سره تذکیر دا اعلی الا ایام الله نېم دُنم دیو دا زابونم تذکرال درم ورو کوکی تذکر بم دعوتِ قرآن او دعوتِ توحید دپارا سلورم روکو کے بیا تذکیر بی ماباد الموت پینزم روکو کے تذکیر بی علا اللہ شبگمہ کے بیا تذکیر بیما بعد الموت <تصفح> بزغد دی صورت بز حاصل یو دعوت الالقرآن دا دا قرآن د الله در رحمان رحيم د صفات تقاضه او د <تصف> <تصف> دغ قراني اصلي نظري په بنياد باندې تنظيم سازي وکارله د توحيد بيان شو غوره تنظيم سازي سنمالو مي ول انما انا بشر مثلكم يحيي لي انما इलाهكم اله واحد د دعوت ال د مقصود دا, دا مساله د چي لا الهه الهكم ال واحد نو تنظیم کوم د نفستقیم الایه د پسقیم الایه تنظیم سازه د اشار د لپاره درېدل بکار نه چې سړې ودري گیزان لنو دري بلکې د نظم په طریقه ودري نو تنظیم سازه ته دغه اشاره تنظیم سازی ته یو اشاره دویم تنظیم سازه ته اشاره وګورا علاوه وګورا زماده تقوینی نظام تقوینی نظام نه د تقوینی وګ بچنه نظام د کائنات د په یو نظم ده نو استادو د دا قران داوت او توحید دعوت بمسي په نظمي څنګه وګور قران د آیت نمبر 9 وي قل ائنکم لتقفورون بالذی خلق الارض کی یومین وتجلون تجل له اندارا ذالک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوق و بارک فیها وقدر فیها قوات فی اربعه سوال لسائلين دارن بیاوي ثم استوى على السماء ويدخان فقال لها وللارض وللارض يتانون كرها قالت انا تائن فقدا هن سبع سماوات في يومين وها في كل زمان امرها وګوردا ترتیب دورو جو کيدا دورو جو کيدا دورو دا یو نظم په اشاره کله الله ګر په تدریجه په یو نظام شوې ده نو ج سنگه تقویني نظام په نظام ده نو تشری نظام هم تاسو سره جوړه وې په نظام برابر برا و ده تنظیم ساجش اینسپټسيډر لو ري مفوم راځي کنه امام بخاري ده امام بخاري مدعا کار او خیاجی هراره اس ازل الکمی طریقه طراجمه امام بخاري تراجم فقه فقه البخاري فی دارج می نو دا سلوري لوري نو استدلالات که ځين دي سه مې سره دا سلوري نو په هر حال دوه خبري وي او اينه مخصوص شده توحيد دغه اساسي نظريه زكا يو هايلي انما الهکم اله واحد د و هي مخصوص توحيد ده او بیا د توحيد لپاره د دغه اساسي نظریه په بنيا تنظیم سازی فستقيم ال الهه خلق الارض فی یومین بیا وقدر فی آقواتا فی عربات ایام بیا ورپسی فقضاؤ نصب سماوات فی یومین دا تول نصم و تدریج د قصبا دا دید تنظیم سازینو گورا اولینی مومن کسو مخالفین قرآن لَاِنزارو دیکھے داوتایل القران مقصود توحید ده التسو دا دینه خراب اساسی نظریه وا دلتا د اساسی نظریه په بنیاد د تنظیم سازی را د جیبان تاس کې د صورتونه پیچکړي زمون په دواړو منهجو کې د حوامیم ډېرې جیبه صورتونه دي التا د توحید مسله سمه بکه لاسه بیان شوه د شرک جوړی استري او د نظام په مسله کې mesti جیبه روانه کړې ایا کې و نظریه سازیو پیچنه دلدوي دې په بنیاد تنظیم سازیو قاعده و سين انقلاب تر اسي اس جراسي بین الاقوامی تبو ورځ دې په سیبا یو بل بل بیا خیر بین الاقوامی نظام نو په دې حوامی مو کې دغه ترتیب چلو لید ور پسې صورتې شورا ده صورتې شورا, شورا کې هم دعوت ال قران ده خو خصوصي عنوان سره زكتابه تل قران خو ټولو حواميم خصوصي عنوان به دسي غفر ادا کوي چې د نبي عليه سلام وحي د مخكينو انبياله مسالم وحي سره مشابهه اوکم کم کي وی کذلک ایوه الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم دا تا ته چې وایي شوه د نو دغه سیوه مخکینو ته مشوي وا په دینفس وہی کې ستا ویو د نور انبیو وحی سره مشابه نفس وہی کې نور تفصیلات کې فرق دی او نفس وہی نو د نبی علی السلام وحید مخکینو انبیو د وی سره مماثله ده لہذا دا انکار گنجائش پات نه شي نوی شیخونه ده مخکینو تم وحی شیخونه که مخکینی مانه اینو ده د وحی مو مانه او وحی سوا قرآن ده غرنگ بلا وحی خبره خبر خدا چې ده پیغمبر وحی د مخکینو وحی سرام مشابه لحاظا د انکار گنجائش بنی کذاری که یوی لیک ویلالذین من قبلک او ده رنگ وَمَا يَاْتِ وَكَذَلِكَ أُحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّةَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ بِالْجَنَّةِ فِي وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ نيو خبر خو بدات چيلي دمه پدي سورتي شورى کې د اساسي نظر په بنیا جوړ شوې تنظیم داغه سیاسی نظام د کې به نظام و خي سیاسي نظام یې سلام نظر اول کے دوم کې تنظیم او اوس هغه تنظیم چې دا ساز سي نظرې په بنیا جوړ ده د صورت کې سیاسی نظام یې سلام سیاسي نظام بسی هغه سیاسي نظام په دې لسم له کے کې بیانې شرع لكم من الدین ما وصابی نوحا والذی وحین علیکا وما وصابی ابراهیم وموسی وعیسی ونقیم الدین ولا تتفرقو فی کبر علا المشکین ما تدومی لئے اللہو یشتبی لئے من یشا ویدی لئے من یونیم ما تفرقو إلا من بعد ما جاهم للم بغیم بینهم دا آغا سیاسی نظام تیشارا سنگا نظام دے سیاسی سیاسی نظام بدای شرع لکم من الدین دین دغ سیاسی نظام الله تاسو صدا پاره د جون یو سیاسی نظام جوړ کړي دا سیاسی نظام یوازې تاسو د پاره نه دی بلکې ما وصی نوح د نوح علی سلام او نظام اړ یو او بل خبره وا چې دا هغه د وقته دور خبره د قومي ستې هوا بین القوام لانا وا. اول زیه وای نه الیک او ما وصینا به ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام د ټولو ته حکم داو انا قیمت دین او سیاسی نظام قائم کړ قومي ستھ دې ولینی انا ټیم دین سیاسي نظام قائم ول حکم هل د بکینوح علیہ السلام امره نو څو قومي نظام خا د دای الله د سیاسی نظام مقابله کې با بل سیاسی نظام نه 익س کې وی عملهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولی د دې شرکاش تاسو چې الله د دی, دی سیاسي نظام مقابله کې ولا بل نظام جوړ کی ما لم ياذن به الله چې اجازه نه راکړي نو دا, دا ور کې د سیاسي نظام تاسې راوا او دا سیاسي نظام چې کم الله د انسانانو ژوند پاره جوړ کړي ده دای دا بارہ کوي چې دولان بیو تا دو ایقیم دینا ولا تتفرقوا فی د دین نظام نه بتفرق نه کوي ګډوډی غهونه او دا نظام دا سی نظام دی د سیاسی نظام چی وای کبرا علالمشکین ما تدوم الهه کافر او مشرک باندې د دین نظام را بل نه ډیر ترنادا ترنادا به کنه دا خلاف دی کنه کافر د کم نظام خلاف دی دی دا وی ډیر غران ده پکوبر علالمشکی آل نما ته دوه ملای دي نظام ته را بلی زړی چوي ولی او وې خو سیاسی سيو اشتماينه زمونه د مذهبنا جدا کړی دی کنه مذب سره وی متړه دا سیاسی نظام معاشرتی معاشینه نظام با مذهبيني مذهب با آزاد د مذهبنا با آزاد و چې کله ته د الله والا چې شرع لګمن دین د کم شرع او دا چا مقررتیا چې الله کړه دا, دا خلک ته دې ترابلین او مشرک کافر باندې ډبوج کی به باندې خل نه لې به نه لرجیک دي د دینه چې نو بغاوت کوون کی دي و تفرق ما تفرقوا الا بعد ما جاءهم العلم بغیان بينهم دی سیاسي نظام نه بغاوت کړه کړه پس دا علم یهود نہ سارا ولی علم والانو فاذا ز مدارینا چه قومی و بین نظام با قائم ما و ندی خپوی دی چه دا نظام د مذهب نه خارج او زان لا خدا دی چه د تفروق به پیدا که چه دین جدا و سیاست جدا ویدا می بعد ما جا علمو باقی بیانو بغاوت وک مذهب نه بااوت وک تقریبا دریسو کالو شو دونیم دریسو کالا چې مغرب د مذہب نه سره کړي ده بغاوت تردا وخت په ور دي په مذہب دي مذہب او سیاست او اجتماعیت یو ځای چنو خدغه وخت نه ان خلاف فرانس نه باڅو شو بغيان بغاوت وش نو دې صورت کې خبره دوا د دا پیغمبر وحید مخینو انبیال مسالم وہی سره مشابه مماسله او دویم دا چ هغه اصلي نظرې په بنیاد باندې جوړ تنظیم سیاسی نظام بسي دا سیاسي نظام په دې صورتې شورا کې خې او ورسره رکوګا نو تا وګوره په دې ورو ورو کو کې کوم دقه خبره ده چې د نبی علی سلام وحید سابقین انبیاء د وحی سره مماسل له هازه د ګنجائش د انکار ګنجائش نشته پدوه مروکو کې ممدلای خو ور سره به د سیاسي نه زم تاسو کې د رما رکو کې بیا دعوت ال قران سلو رما رکو کې د الله آیاتونه او قران سر مجادله کونکو له لبت ایمان روونکو له باندې چاتي لَلَا يَا تُنَا کِتَاب کِسُوك مُجَادَ لَكَي نِجَات نِشت نِجَات مَنُن کُدَا پَارَ دَي بِنزَ مَرَوْكَوْكِ بِا دَعْوَتِ بس ايش اوروبیا سباور ګولو ګولې هارس هغه یو خبره وره تفریو کېدا چې پوه کمه پورې و بیا زړه زې درس ډیر چې هغه په واخښو کو خبره دا چې دا ذمہ داران و امیران طلبه سحر درس ټیم کیا یادای انا پیش ایمنۍ ده